354. Про родового генія. Проблема свідомості, точніше самосвідомості лише тоді постає перед нами, коли ми починаємо розуміти, якою мірою могли б ми перебутися без неї. І до попереднього усвідомлення цієї обставини приводить нас нині фізіологія і зоологія. Їм обом знадобилися два століття, щоб нас висунути на випередження припущення Лейбніця. Адже справді, ми могли б думати, відчувати, бажати, згадувати, ми так само могли б діяти у будь-якому сенсі слова, проте для цього не було б жодної потреби брати це до тями. Висловлюючись образно. Життя було б цілком можливе без того, щоб бачити себе ніби у дзеркалі. Зрештою, навіть зараз переважна частина цього життя минає у нас фактично без цього віддзеркалення. Зокрема, також мисленне, чуттєве, вольове життя. Хоч як прикро це може лунати для якого-небудь страшного філософа. То яка взагалі роль свідомості, коли вона по суті надлишкова? Що ж, якщо мені дозволено буде викласти у відповідь на це питання свій, можливо, дещо екстравагантний здогад, то мені здається, що витонченість і сила творення завжди перебувають у пропорційному зв'язку зі здатністю спілкування людини або тварини, а здатність спілкування, своєю чергою, пов'язана з потребою у спілкуванні. Останню, втім, аж ніяк не слід розуміти у тому сенсі, що окремий індивід, вправний у спілкуванні і поясненні своїх потреб, водночас неодмінно мав би бути найбільш залежним від інших людей у задоволенні своїх потреб. Проте, коли йдеться про цілі «раси» і «послідовні генерації», ситуація, мабуть, саме така. Там, де тривалий час потреба змушувала людей до спілкування – до швидкого і точного взаємного порозуміння. Там у підсумку завжди присутній надлишок сили і мистецтва спілкування, який можна порівняти з поступово накопиченими статками, які тепер чекають спадкоємця, що зумів би їх розстринькати. Так звані «митці» виступають такими спадкоємцями разом з промовцями, проповідниками і письменниками – людьми, що замикають довгий спадковий ланцюжок, запізнілі нащадки у кращому значенні слова і, як було зазначено, марнотрати за своєю суттю. Допускаючи, що моє припущення є правильним, я маю підстави вивести з нього здогад, що свідомість взагалі розвивалася тільки під тиском потреби у спілкуванні що вона від початку була необхідною і корисною тільки у стосунках між людьми, особливо між тими, хто наказує, і тими, хто підкоряється. І цей розвиток її перебував у прямій залежності від ступеня корисности. Свідомість є, по суті, лише комунікаційною мережею між людьми. Тільки як така вона й мала розвиватися. Самітникам і хижим натурам вона була б ні до чого. Те, що наші вчинки, думки, почуття, рухи увійшли у свідомість, принаймні почасти, було наслідком потреби, яка тривалий час панувала над людиною, що як тварина загрожувана, потребувала допомоги і захисту з боку подібних собі, яким мала висловлювати і докладно пояснювати цю свою потребу. А для цього людині перш за все необхідно було усвідомлювати. Тобто, знати, чого їй бракує, знати, що у неї на душі, знати свої думки. Тому що, повторимо це ще раз, людина, як будь-яка жива істота, постійно мислить, але не знає цього. Усвідомлене мислення є лише найменшою частиною цього процесу. Чи, скажімо так, найбільш поверхневою, гіршою частиною, бо тільки ця свідома частина мислення перебігає у словах, тобто у знаках спілкування, через які відкривається процес усвідомлення. Коротко кажучи, розвиток мови і розвиток свідомості – не розуму, а тільки самоусвідомлення розуму, йдуть пліч-опліч. Варто додати, що не тільки мова служить містком між однією людиною і рештою, але також погляд, дотик і жест. Усвідомлення наших чуттєвих вражень, наша сила, здатна фіксувати і ніби вміщати їх зовні, зростала пропорційно до посилення необхідності передавати їх іншим за допомогою знаків. Винахідник знаків – це водночас людина, що гостріше усвідомила себе людиною. Тільки у подобі соціальної тварини людина навчилася усвідомлювати себе. І нині вона це робить. І робить це дедалі послідовніше. Моя думка, як бачите, зводиться до того, що свідомість належить не до індивідуального буття людини, а скоріше до того, що є у ній родового і стадного. Свідомість, як випливає з викладеного, досягає витонченого розвитку саме у зв'язку з родовою і стадною корисністю. А отже, кожен з нас за всього бажання сприймати себе якомога більш індивідуально, пізнати самого себе, завжди усвідомлюватиме тільки неіндивідуальне у собі, свою пересічність. Наше мислення, як таке, під впливом родового генія, постійно вибирає думку більшості і перекладається назад у стадну перспективу. Поза сумнівом, усі наші вчинки, по суті, неповторно особистісні, унікальні, безмежно індивідуальні. Але варто нам узяти їх до тями, як вони вже не видаються такими. Це достеменно є... Феноменалізм і перспективізм, як я його розумію. Природа тваринної свідомості тягне уявлення про те, що світ, який ми здатні усвідомити, є поверхневим світом самих знаків. Узагальнений, вульгаризований світ про те, що все усвідомлене стає мілким, дрібним, дещо безглуздим, узагальненням, знаком, стадним сигналом про те, що кожен акт усвідомлення спричиняє чимале і ґрунтовне спотворення, перекручення, обміління і узагальнення. Зрештою, зростання свідомості становить небезпеку. І той, хто живе серед найбільш свідомих європейців, знає, що це навіть хвороба. Ви можете здогадатися, мене тут хвилює не антитеза суб'єкта й об'єкта, це розрізнення я полишаю теоретикам пізнання, які заплуталися у сильцях граматики народної метафізики. Ще меншою мірою йдеться мені про антитезу між річчю в собі і явищем, бо ми знаємо недостатньо глибоко, щоб взагалі впевнено розділяти ці поняття. Ми не маємо спеціального органу для пізнання, для істини. Ми Знаємо або віримо або уявляємо акурат стільки, скільки може бути корисно в інтересах людського стада і роду. І навіть те, що називаємо тут корисність, зрештою, теж є тільки вірою, здогадом і, ймовірно, саме якраз тією фатальною дурістю, через яку ми коли-небудь загинемо. 355 Походження нашого концепту пізнання. Я беру це пояснення з вулиць. Я чув, як хтось у народі казав «Він мене пізнав». І я запитав себе, що власне розуміє народ під пізнанням? Чого він хоче, коли шукає пізнання? Нічого іншого, крім того, щоб привести щось незнайоме до чогось знайомого. А ми, філософи, Хіба ми розуміємо під пізнанням щось більше? «Знайоме» означає все, до чого ми звикли настільки, що воно нас більше не дивує. Наше повсякдення. Якесь правило, якого ми тримаємося. Все, в чому ми почуваємося, як вдома. Як? Хіба наша потреба у пізнанні не є саме ця потреба у знайомому? Прагнення серед усього чужого – незвичного, сумнівного, виявити щось таке, що більше не бентежить нас. То чи не може страх бути рушієм нашого пізнання? Чи не може радість пізнання бути радістю саме з нагоди віднайденого почуття впевненості? Той філософ уявляв, що він пізнав світ, коли привів його до ідеї. Ох! Чи не тому це сталося, що йому так добре знайома, звична була та ідея? Що він так мало вже боявся ідеї? О, невибагливість пізнавальців! Погляньмо на їхні принципи, на їхні розв'язання світової загадки у цьому світлі. Якщо вони знову знайдуть у речах, під речами, за речами щось таке, що нам, на жаль, аж надто знайоме. Наприклад, нашу таблицю множення, або нашу логіку, або нашу волю і потяг. Радощам їхнім немає меж. Бо то, що упізнано, є пізнаним, і в цьому вони одностайні. Навіть найбільш обережні серед них вважають, що знайоме принаймні легше пізнати, ніж чуже. Так, наприклад, вони настійливо рекомендують, як напрямок міркувань, виходити з внутрішнього світу, з фактів свідомості, вважаючи цей світ ліпше нам знайомим. Помилка-помилок. Знайомий є звичним, а звичне – найтяжче пізнавати, тобто бачити в ньому проблему, тобто бачити його чужим, віддаленим, поза нами. Велика впевненість природничих наук у порівнянні з психологією і критикою основ свідомості. Неприродними науками, як можна було б їх назвати, спирається саме на тому, що вони беруть за об'єкт дослідження чуже, тим часом як бажання брати за об'єкт дослідження те, що не є чужим, сповнене суперечностей і безглузде.